Namo das Bhagavato arahato samma sambudhas. Namo das Bhagavato arahato samma sambudhas. Namo das Bhagavato arahato samma sambudhas. Tak toto je poslední přednáška, tedy hm? aspoň v tomto roku. Co má začátek, to musí někde končit. V našem pojednání o obsahu traktátu jsme se nedostali daleko, ale doufám, že aspoň něco z toho bude pochyceno a bude to inspirací. V dnešním dnes se taky budu snažit, abych to, co bylo vyjádřeno, bylo spojeno s jistou metodou praxe, aspoň základní doprovod k praxi, protože pochopení toho, co tady bylo řečeno, trvá, jestliže věříme v budistické učení, mnoho-mnoho životů. A autor tohoto traktátu jistě strávil mnoho-mnoho životů. Rozjímáním o těchto principech, které jsme stručně, ale velice s hlubokým významem vysvětlili, tak dostali jsme se nejlepší způsob, jak dneska se zmocnit toho, co jako zbývá v tomto traktátu a udělat to zřetelným, je. Dokončit tu část, kterou jsme začali, protože pokud ji nedokončíme, pak to, co bude následovat, nemůže být jasné. Proto jsem se rozhodl, že v krátkosti ukončím tu druhou část, první, tedy v našem traktátu, třetí kapitoly. Jak už jsem se zmínil, tato třetí kapitola je nejdůležitější, je nejobsáhlejší. Jsou to možná jestli ne čtyři pětiny traktátu, tak aspoň tři čtvrtiny jeho obsahu. V první části jsme vysvětlili, tedy tohoto vysvětlení jsme vysvětlili první vědomí z hlediska takovosti, pak jsme se dostali k té nejdůležitější části. Vysvětlili jsme, že specifika buddhistické Meditace je právě v to, co je nejvyšší nejvyšší pravdu, nemůžeme pochopit z hlediska nejvyšší pravdy, musíme ji pochopit z hlediska pravdy relativní. A pravda relativní je pravda, která se týká těch soucen, které vznikají a zanikají. Tedy ta nejdůležitější část traktátu se týká toho aspektu našeho vědomí, který vzniká a zaniká. A pochopení tohoto aspektu vědomí je vlastně to nejdůležitější k pochopení, jak správně meditovat na to, co vlastně jsme, ať si toho nejsme vědomí je jedno nedualistické soucno, tak vědomí, které vzniká a zaniká, bylo rozděleno na aspekt vědomí, který je spojen s probuzením nebo s procesem probuzení a aspekt vědomí neprobuzení. A pak vzájemný vztah mezi těmito dvěmi aspekty. Pak jsme se, jestliže to pochopíme, co sleduje, sleduje pochopení příčin, Příčin existence ve vědomí, které vzniká a zaniká, čili příčiny existence v samsáře. A s ním jsme začali. A vysvětlili jsme, že příčiny existence v samsáře je právě manas, mysl. A vysvětlili jsme pět aspektů mysli. A vysvětlili jsme tež, že mysl je chápaná s procesem pozornosti neboli dělání ve vědomí. Pozornost znamená, jsme vysvětlili v buddhistické tradici, doslova znamená dělání ve vědomí. Jak uděláme objekty ve vědomí, podle toho tak tež chápeme svět. Jak chápeme svět se tedy týká procesu dělání ve vědomí a tento proces dělání ve vědomí jsme už vysvětlili v první části na základě tří jemných aspektů mysli a šesti hrubých aspektů mysli, což je vysvětluje proces v rámci neprobuzeného aspektu vědomí, proces toho, jak my bytosti jsme chycené v dualistickém chápání světa. Dualistické chápání světa je, třeba si stále uvědomovat, je subjektivní chápání světa. Ovšem, my bytosti jsme většinou přesvědčení, že to, co je subjektivní chápání světa, má objektivitu. Vysvětlili jsme tež, že Vědomí a poznání vědomí vědomí je základ všeho, jestli se nacházíme v samsárickém stavu, v stavu utrpení, nebo ve stavu slasti, nebo jestli se nacházíme v dobrých stavech existence, nebo ve špatných stavech existence, spojených s hlubokým utrpením. Záleží vše na vědomí. A vědomí z hlediska filozofie buddhismu proskoumání vědomí je základ veškeré moudrosti. A moudrost znamená, z hlediska buddhistické filozofie, jak bychom měli vědět, je především jsou čtyři vznešené pravdy, což je pravda utrpení, důvodu utrpení, pravda konce utrpení a důvodu konce utrpení. Jestliže chápeme tyto čtyři pravdy a jestliže chápeme proces souvislého vznikání, který je přímo spojen s pochopením těchto čtyř pravd, můžeme tedy získat takzvané, co nazývá traktát tělo moudrosti, které pak může transformovat naše subjektivní vědomí založené na rozlišování, na vědomí, moudrosti, které je vlastně nic jiného, než význam vysvobození. Tedy to, co je utrpení a to, co je vysvobození z utrpení, není nic jiného, než vědomí. To je třeba si stále uvědomovat, aby jsme mohli se dostat do Přímého kontaktu s tím, co tento traktát se nám snaží sdělit. Tedy proces neprobuzeného vědomí a proces vědomí vůbec jsme vysvětlili, je možno, Vědomí je možno zkoumat jako totalitu a jako proces. Oba přístupy, čím více rozumíme těmto dvou přístupům, tím hlubší poznání vědomí je možné. A jestliže máme hlubší poznání vědomí, pak hlubší přístup k meditaci. Bez hlubšího poznání vědomí, to je to, co je třeba si stále uvědomovat. Hlubší poznání meditace je též nemožnost. Čili obsah tohoto traktátu není vlastně nic jiného, než vysvětlení, jak hlouběji poznat naše vědomí a tím, jak hlouběji poznat, Příčiny našeho bytí v Samsáche a též příčiny, jež vedou k opravdovému osvobození. Opravdovému osvobození v tom smyslu, že překonání dualistického vědomí. Vědomí jako totalita, jestliže se objeví neprobuzené vědomí u neprobuzených, jsme tedy vysvětlili v rámci aspektu neprobuzení jako tři jemné aspekty a šest druhých aspektů vědomí. Tyto tři jemné aspekty vědomí začínají vlastně na základě čita, na základě základního vědomí Alaya Vijjana, ve které už začíná vlastně proces rozlišování subjektu a objektu na základě vědomí, které se hýbe, karmického vědomí. Toto karmické vědomí je tedy rezultativní vědomí, ať ho nazveme bhavanga, jako v teraváde důvod existence, nebo ho nazveme základní vědomí, vědomí prebývání, tak, jako Mahajánové spisy ho nazývají. Toto vědomí je rezultativní vědomí. Je tedy vědomí, jež je, jež je rezultátem nebo výsledkem naší minulé karmy. A pokud toto vědomí nepochopíme jako totalitu, pak je, toto vědomí budeme stále Chycení v procesu rozlišování, který už začíná na bázi tohoto základního vědomí, ve kterém se objeví aspekt subjektivní a aspekt objektivní. Ale aspekt subjektivní a objektivní se ještě objevuje stále na základě vědomí samotného. To jsme vysvětlili. Pak přichází manas, což je individualizující vědomí. To vědomí, které rozlišuje subjekt a objekt, ještě není individualizující vědomí, ale to vědomí, které má toto základní vědomí, jakožto objekt a lpí na něm jako na své existenci, jako na svém já, to vědomí pak je jak jsme vysvětlili, to vědomí, v kterém začíná pojem dobra a zlá čistoty a nečistoty, a v kterém začíná tež kontinuita. Vědomí manas a vědomí alaja je vědomí kontinuální, neprerušené. To vědomí, které je přerušené, je našich šest smyslových vědomí. Ale aby těchto šest smyslových vědomí tedy pět smyslů, vědomí, vizuální vědomí, a tak dále, a vědomí mentálního rozlišování, které se děje hlavně na základě smyslu. Tak jako manas, manas jsme vysvětlili v minulé hodině, je vlastně též synonym pro kontinuitu, kontinuální vědomí, které začíná tím, že rozlišíme to, co je čisté, co je nečisté, dobré, zlé. A na základě toho, to jsme nazvali vědomí intelektu, pak je vědomí kontinuity A vědomí kontinuity různé aspekty vědomí, tak, jak ho poznáváme v běžném životě, vědomí, které vzniká a zaniká a stále se mění, to je založené právě na kontinuitě, která je daná manas, protože vědomí, které je napojené na smysly, je stále prerušované. A to, co je stále prerušované, aby mělo kontinuity, musí záviset na vědomí, které není prerušované. A to vědomí, které není prerušované, to je právě manas, individualizující vědomí které je též zodpovědné za to, že vidíme každý náš svět jinak. Ale tento proces vlastně už začíná, neboť vědomí jsou na sebe vždy navazují, už začíná vlastně, jak už jsme se zmínili, na úrovni základního vědomí. Tedy jestliže existuje kontinuita, která je daná právě manas, individualizujícím principem vědomí, který je základ rozlišujícího vědomí. Šest druhů rozlišujícího vědomí. Šest druhů rozlišujícího vědomí jsme vysvětlili. Pět smyslových vědomí jsou jenom ty vědomí, které můžou analyzovat, ale mentální vědomí je to vědomí, které nejenom může analyzovat, vidět věci tak, jak jsou. Ale též je synkretizovat. A ta synkréze právě je založená na, na čem? Je založená na manas, na tom vědomí, které je kontinuita, čili kontinuální aspekt vědomí. Jakmile existuje kontinuální aspekt vědomí, jsme vysvětlili, pak přichází komplex samsáry, který Každá bytost může jasně vidět, kde ten komplex začíná, pozná málo bytostí, ale jak se ten komplex utrpení projevuje, poznáme my všichni a to je právě lpěním. A kde je aspekt lpění, jsme vysvětlili, tam je tež aspekt formování konceptu, Čili aspekt lpění a aspekt formování konceptu a vidění jich jakožto reality, jsou jasné každému, kdo medituje, kdo trošku přemýšlí, že přicházejí společně jeden vede k druhému. Jakmile je lpění, je lpění na konceptech. A jakmile jsou koncepty, jsou to eh, koncepty na kterých se lpí. v případě že ten komu vědomí patří věří že jeho rozlišující vědomí je na základě manas že je jeho patří jemu jeho já a kde se objeví vědomí aspekt vědomí lpění a vědomí fabrikující koncepty tam se objeví nová karma a kde se objeví nová karma, tam se objeví též nové utrpení spojené se svázaností na tuto karmu, na této karmě. Na základě právě toho vědomí, které lpí a které vytváří nové a nové koncepty. To jsme vysvětlili jako proces neprobuzeného vědomí. A je, kde, kde je neprobuzené vědomí, pokud toto vědomí nepatří hlouběji realizované bytosti, pak jsme vysvětlili, že tyto tři jemné aspekty a šest druhých aspektů vědomí přicházejí v každém momentu. Čili to je totalita neprobuzeného vědomí. Pak na základě příčin existence v Samsáche jsme vysvětlili pět, Myslí. A těch pět myslí nebo pět vědomí v rámci manas, individualizujícího principu, jsme vysvětlili jakožto příčiny bytí v samsáře. A vysvětlili jsme je tež, poukázal jsem na to, že toto vysvětlení těchto pěti aspektů manas, je úzce spojeno na vysvětlení procesu mentálních procesů vůbec mentace, nebo procesu myšlení samotného a dá se srovnat s terevádovým modelem takzvaných čitavíti, což znamená vlastně ulice, jestliže se projeví Aktivní vědomí projeví se v takzvaných ulicích vědomí. Ulice znamená zde proces chůze. Když procházíme ulicí, procházíme chůzí. A jestliže máme aktivní vědomí, projevuje se to, že procházíme procesy poznání. V meditaci, jestliže máme správný návod v meditaci vhledu, pak si můžeme začít být vědomí těchto procesů a přímo je poznat i ty faktory vědomí, které se v těchto procesech, v těchto ulicích, ve kterých vědomí chodí, naše samsárické vědomí se dá přirovnat k městu a my chodíme, Ať jsme si toho vědomí či ne, chodíme stále po stejných ulicích, jako já, když se chci z malé strany dostat sem. Někdy můžu jít přes Kálův most, někdy přes Mánesův most, ale stále chodím po stejných ulicích. Stejně tak proces našeho vědomí je, ať jsme si toho vědomí nebo ne, chození stále po stejných ulicích. A teď se dostáváme vlastně tam, kde jsme skončili, kde jsme skončili přesně. Pět myslí jsme probrali. Pět myslí jsme probrali, pouhé vědomí jsme probrali též. myslím, že závěr je, že vše je pouhé vědomí. A dostáváme se na základě manas. Vysvětlili jsme tedy manas též jako proces dělání objektů v mysli. Taktež zmínil jsem se o tom, že Paramarta který je tež prekladatel tohoto traktátu, vysvětluje vlastně manas, jakožto manasikára. A manasikára znamená doslova dělání v mysli. Kára je dělání, manasi je v mysli. Čili proces individualizace světa na základě subjektu a objektu není nic jiného než proces dělání, Objektu a dělání objektu je, jak už jsme vysvětlili, neoddělitelné oddělání subjektu. Čili proces manas, proces individualizace, ve kterém jsme chyceni, což je proces samsárického bytí, je vlastně proces dělání v mysli. Proto jsme vysvětlili, že těchto pět Myslí končí vlastně aspektem kontinuity. Na základě aspektu kontinuity se objeví šest druhů vědomí, ve kterých žijeme, a myslíme si o nich, že nám objektivně interpretují svět. Ovšem že nejsme si vědomí, že tato interpretace už je čistě subjektivní. Na základě kontinuity mysli, což je manas. Tedy vysvětlili jsme, že jestliže se na věc díváme tímto způsobem začneme chápat, že vše, jelikož se obrátíme na vědomí, začínáme chápat, že vše je pouhé vědomí. A neexistuje nic jiného, než různé aspekty vědomí a pak druhý vědomí, jestliže je poznáme a pochopíme, pak je možné. Se dostat do hlubšího pochopení meditace. A o to se v tomto traktátu jde. Jak jsem vysvětlil, myslím, posledně, též pouhé vědomí z hlediska školy pouhého vědomí, ke které též tento traktát patří. Pouhé vědomí není nic jiného než paramarta, než ta nejvyšší jediná realita všech souce. A není to nic jiného, jak vysvětluje Basubandu v 30 verších Pouhého vědomí, není to nic jiného než Sarvakálet není to nic jiného než takovost ve všech časech. Pouhé vědomí je tedy takovost ve všech časech, která je ta nejvyšší opravdová jediná realita. A tento traktát byl napsán za účelem toho, aby jsme poznali tuto jedinou realitu jako nic jiného než naše popletené vědomí. Tedy z mana se dostáváme do šesti druhů aktivního rozlišujícího vědomí. Šest druhů aktivního rozlišujícího vědomí autor neortodoxně nazývá mano Vigiana, což znamená mentální vědomí. Ale co má na mysli, není jen mentální vědomí, jelikož všechny druhy smyslového vědomí jsou založené na mentálním vědomí, pokud mentální vědomí nefunguje, nemůžeme vidět nic, nemůžeme slyšet nic a tak dále. V abidarmě se to přirovnává s, s bubnem, na kterém je pět kamenů. Pět kamenů může poskočit, čili můžeme vidět, slyšet a tak dále. Za předpokladu, že jsou na ploše bubnu, <laughs> pokud nejsou na ploše bubnu, Nepoznáme nic. A tento buben není nic jiného než naše mentální vědomí, které je schopné synkretizovat informace našich smyslů. A toto vědomí, těch, nebo těchto šest rozlišujících vědomí, pak závisí na principu individualizace. A toho právě je třeba si být vědom. To, co se nazývá šesti druhy aktivního rozlišujícího vědomí, není nic jiného než vědomí kontinuity. A to je těžké poznat. To, že si můžeme svomenout na něco a znova pokračovat v myšlenkovém procesu, který jsme prerušili už dávno, je právě na základě tohoto vědomí kontinuity, který přesahuje rámec šesti smyslových vědomí a je základem jejich funkce. Na jehož základě obyčejní neprobuzení lidé hluboce ulpívají na svých představách vnějších předmětů tedy díky šesti druhů rozlišujícího vědomí, my pak začínáme být přesvědčeni, že ten svět, který vidíme těmito očima a dáváme dohromady touto mysli, je náš objektivní svět. Což je absolutně pomílená představa. Nep to, co vidíme my a reakce, které k tomu máme. Není absolutně to, co vidí druzí. Představují si existenci já, čili atman, ve smyslu podstaty v tom procesu vznikání a zanikání jako stálé podstaty. Jáství. V indické filozofii to co má podstatu, to, co je opravdové, to je právě já. A vlastně Buddha nedělá nic jiného, než navazuje na tuto tradici. A pochopení buddhismu též by mělo být na základě této tradice. A to, co k němu patří, jestliže připustíme existenci já, Okamžitě připustíme též existenci toho, co k já patří. A to, co k já patří, to není nic jiného než ten svět, který chápeme. A drží se pevně všech druhů zmatených představ spojených s ulpíváním. Takto rozlišují šest druhů předmětů, podle situace je uchopují jako něco skutečného. A tak nazýváme tento proces šest. Druhů aktivního vědomí, vědomí rozlišování nebo šest druhů rozdělujícího vědomí. Toto vědomí tež, ačkoliv rozdělování se začíná dít na samém začátku vědomí, vlastně stane se něčím objektivním teprve na základě těchto šesti druhů aktivních vědomí. Čili je to něco, co rozděluje vnější, vnitřní a tak dále. Na základě manas toto rozdělení mezi vnějším a vnitřním ještě se nejeví jako jasný faktor vědomí. Tento proces aktivního vědomí roste na základě poskvrněné mysli v podobě pomílených názorů a chtíče. Pomílené názory a Chtíč není nic jiného, než samsarické bytí. Jestliže jsme toto pochopili, a jelikož tato část vysvětluje příčiny existence v samsáře, příčiny existence v samsáře není nic jiného v pojetí traktátu, než vědomí. A vědomí je tedy v pojetí filozofie pouhého vědomí. Není nic jiného, než souvislé vznikání hm? pratitya samopáda. A jak buddhistické učení stále zdůrazňuje toto souvislé vznikání, kterého si většina z nás bytostí není vědomá, má hluboký význam, jak Buda vysvětluje v Terevádě v Nidánasuta, kterého si není Bytost vědoma, pokud se nestane Arátem, Ale v pojetí tohoto traktátu i arahat má stále omezené pochopení souvislého vznikání. Opravdové plné pochopení souvislého vznikání je nic jiného než Buddha Gochara. To jsou rozhledy plně osvícených budů. vznikání vědomí na základě prosicování mysli nevědomostí, moudrost obyčejných neprobuzených lidí a následovníků dvou nižších cest, dvě nižší cesty, to jsou tedy cesty posluchačů a cesty budhů pro sebe, kteří se nedostanou, podle učení Mahajány, k samému začátku procesu dělení a pochopit tento samý začátek procesu dělení je vlastně to, co traktát se snaží vysvětlit. Čili podle Mahajánového učení existují dva druhy nevědomosti. První druh nevědomosti je společný, a to je druh nevědomosti, který je založen právě na těch šesti rozlišujících vědomí, rozdělujících vědomí. A ten je společen, společný. Společný všem bytostem. Pokud nedosáhnou hlubší realizace. Toto je proces nevědomosti spojený, s šesti rozlišujícími druhy vědomí. S šesti smysly. A pak existuje nespolečná nevědomost dle učení, která nezávisí přímo na šesti rozlišujících vědomí, pochází právě už se samého procesu dělení, který začíná v těch nejjevnějších částech vědomí, tedy na úrovni základního vědomí a je pak upevněn na principu manas individualizace. Čili existuje hrubá nevědomost, která patří šesti rozlišující druhům vědomí a existuje takzvaná jemná nevědomost, která začíná vlastně v základním vědomí samotné v takzvaném objektivním a subjektivním aspektu vědomí. Čili jelikož existuje tento aspekt subjektivní a objektivní, existuje manás individualizující vědomí a na základě manás individualizujícího vědomí pak existuje vědomí šesti smyslů, kterými chápeme svět a představujeme si, že toto pochopení má objektivní základ a hádáme se o tom, kdo má pravdu a kdo nemá, aniž bychom si byli vědomi, že se jedná o takzvaný kontinuální aspekt vědomí, který je dán už procesem individualizace vědomí. Bodhisattvové, kteří dosáhli prvního stádia neodvratné víry, to dále traktát vysvětluje různé stádia víry, nebo víra. Tento traktát se jmenuje traktát o probuzení víry. Tento traktát obzvláště zdůrazňuje víru, jakožto to nejdůležitější. Víru ne ve smyslu slepé víry, ale víru ve smyslu poznání, ve smyslu moudrosti. Víra a moudrost je jeden proces. A to je pak vysvětleno jasně v těch částí traktátu, ke kterých se bohužel nedostaneme. Stádium neodvratné víry. My jsme na začátku mluvili o tom, že praxe bodisatvy spočívá nejprve v, v probuzení deseti aspektů víry. Hm? Deset aspektů víry je spojených vysvětlil jsem předtím, už s těmi aspekty praxe, které známe jako vlastně základ praxe. To je sati sampajana, pozornost a uvědomění, to je úsilí, to je tež aspekt víry, aspekt moudrosti, daný poznáním se slyšení a poznání z rozjímání a tak dále. Aspekt studu a strachu, vzdělání zla. To jsou aspekty, které nechávají vyvstat hlubokou víru. Čili víra a praxe je v pojetí traktátu jeden proces, nejsou dva rozdílné procesy. A v pochopení praxe bodisatvu to je důležité poznat. Jestliže jsme se zdokonalili ve víře. víra se stána neodvratná, pak se zdokonalujeme v jednání a v pochopení, jestliže se zdokonalujeme v jednání a pochopení, pak předáváme zásluhy všem bytostem, tím pádem stracíme pojem individuálního vědomí a tím pádem vlastně se bodhisattva stává stává nádobou, která je schopná. Přijmout veškerenstvo. A to je pak přímé poznání takovosti. Tedy bodhisatové, kteří dosáhli prvního stádia neodvratné víry, když v nich vystane probuzená mysl, mohou tento proces koumat. Ne na základě přímého poznání, ale na základě moudrosti dané kontemplací. Bodhisattvové, co přímo realizují tělo pravdy, ho poznávají částečně. Co to znamená poznávají částečně? Že princip, což je takovost a fakta, což je svět, který vnímáme, se u nich začíná spojovat v jeden celek. Pokud nemáme přímé poznání takovosti, tak princip, tedy takovost a fakta, které poznáváme smyslovým vnímáním, nebudou totožné. Ani Bodhisatvové v posledním stádiu bodhisattvovské cesty to nepoznají úplně. Jen plně a dokonale probuzený Buddha, zde máme učení Lotus Sutry, Zkrátka Lotus Sutra obzvláště zdůrazňuje, že věci tak, jak jsou, opravdové soucnu všech věcí, nemůže poznat nikdo jiný než plně probuzený Buddha. Jen plně a dokonale probuzený Buddha dosahuje plného poznání, protože vědomí je od samého počátku ve své vlastní podstatě čisté, přestože existuje společně s nevědomostí. To znamená, je třeba si to stále uvědomovat, že to, co se mění, jsou pouze aspekty vědomí. To, co se nemění, tedy princip, tedy podstata vědomí, zůstává, přesto, že tyto aspekty vědomí se stále mění. A to je, co je třeba poznat. To je ten přímý, přímá realizace, ke které tento traktát má být eh, jako vysvětlení. Ačkoliv se vědomí zakaluje, přesto zůstává věčné a neměné. To je to, co je třeba poznat. Tento hluboký. Význam souvislého vznikání, tedy souvislého vznikání, souvislé vznikání z hlediska tohoto traktátu má jedině smysl, jestliže pochopíme podstatu vědomí, která se nemění. A to je ten hluboký význam souvislého vznikání, který uniká těm, ho se snaží chápat na základě rozlišujícího vědomí. A nevidí jasně, že toto rozlišující vědomí je neoddělitelné od procesu individualizace, na základě kterého věříme, že to, co rozlišíme, to má svoji neotřesitelnou realitu, která je jistá. A ten, který pracuje na základě rozlišujícího vědomí, bude stále mít. Tendenci se držet reality, která musí být pro ně jistá. Ovšem ve realitě, které, která se mění, není jisté nic. A proto je možné ji vysvětlit na základě různých mnohých principů, které pro toho, který má hlubší poznání, se doplňují a nejsou v kontrastu jeden s druhým. Ovšem ten, který závisí na rozlišujícím, rozdělujícím vědomí, budou stále tyto různé aspekty, jelikož potřebuje něco pevného, o co se může opřít, Tyto různé aspekty rozdělování budou stále, stále v konfliktu. A to je to, čemu je třeba. Zabránit hlubším poznáním, které nemá být závislé na rozdělujícím vědomí. To je vlastně poselství tohoto traktátu. Podstata vědomí je stále bez myšlenek a proto je neměná. Lankávatára sutra, z kterou je tento traktát spřízněn, mluví o třech druzích vědomí. To znamená vědomí vystávající vědomí, které vyjevuje šenš a opravdové vědomí. A to tyto aspekty vědomí, vědomí vyvstávající a vyjevující, můžou být jedině funkční na základě tohoto opravdového vědomí. Jak Studenti buddhistické filozofie asi si jsou vědomí, ve škole pouhého vědomí existuje též deváté vědomí, takzvané Amara vědomí. Ale toto vědomí oproti filozofii traktátu nebo Lankavatary sutry je vědomí, které je oddělené od procesu vznikání a zanikání. Poselství traktátu, stejně tak jako Lankavatari sutry je právě poukázat na to, že toto vědomí nemůže být oddělené od vědomí, které vzniká a zaniká. Jedná se jen o jedno vědomí, ne o jiné vědomí. A to bylo vysvětleno na, na začátku traktátu. Vlastně všecko, co známe, to je tohleto vědomí bytosti ve kterém se všechno nachází. Z hlediska pouhého vědomí, osm druhů vědomí vysvětlují samsárické bytí. A to vědomí, které to samsárické bytí pochopí, pak opouští takzvané karmické vědomí. A to je právě stav probuzení. Ale zde v tomto traktátu stav probuzení není nic jiného, než integrace všech těchto druhů vědomí v jeden celek. Jedině pak je možné dosáhnout plné realizace stejnost, stejnoměrnosti vědomí, která je vysvětlována vlastně ve všech tradicích, jakožto obsah probuzení. Když je vědomí nespojeno se sférou jednoho nedualistického soucna, to je poselství traktátu. Rozlišující myšlenky spontánně vyvstávají a to se nazývá nevědomosti. Jakmile jednou rozlišující myšlenka tam je, měli bychom si být vědomí, že se nacházíme ve stavu nevědomosti. To neznamená, že to vědomí, které je vědomé, které nemá myšlenky, nevidí předměty, neslyší zvuky, ale nerozlišuje je v tom smyslu, že není chyceno v procesu subjektivizace. Jak víme, souvislé vznikání ve všech buddhistických tradicích je obsah probuzení budhy pod stromem probuzení. A tento obsah je vysvětlován buď tradičním způsobem, jakožto na základě karmy, na základě chtíče, na základě formací vůle, které se doplňují v jednom kolotoči samsárického bytí. A toto samsárické bytí je možno chápat jako pouhé vědomí, tedy souvislé vznikání není nic jiného než vědomí a faktory vědomí, Jakmile se vědomí subjektivizuje, záleží na jeho obsah, záleží na faktorech vědomí. A tyto faktory vědomí není nic jiného ve filozofii pouhého vědomí, než proces souvislého vznikání. Pak je madiamika pochopení na základě prázdnoty a pak je souvislé vznikání na základě dhatu. Jedné sféry, to, co je nazýváno jednou sférou nedualistického soucna. A to je právě učení traktátu, je právě kombinace pouhého vědomí s pochopením souvislého vznikání jako sféry jednoho nedualistického soucna. A teď se dostáváme do té části která je pro nás obzvláště důležitá. To je vysvětlení zakalených stavů vědomí ve smyslu návratu do čistoty. Bylo vysvětleno tedy neprobuzené vědomí, jakožto aspekty vědomí, vznik neprobuzeného vědomí, jakožto druhy vědomí v rámci manas individualizace principu, jakožto dělání objektů v mysli, které původně nemají žádné pevné bytí, na základě individualizace pak získávají pevné bytí. A pak, aby jsme pochopili celek, musíme pak poznat šest druhů rozlišujícího vědomí a to je vlastně začátek procesu, návratu do čistoty. Neb návrat do čistoty záleží právě na mentálním vědomí, na tom, jak si věci v hlavě synkretizujeme a dáme dohromady. Existuje šest druhů zakaleného vědomí. Zakalené vědomí, teď předtím jsme měli druhý vědomí jako proces vzniku samsárického bytí. Teď máme stejné druhý vědomí, zkoumáme z hlediska návratu do čistoty. A návrat do čistoty je tedy od konce k začátku. A všechno začíná pochopením, čeho zakaleného vědomí ve smyslu pění na objektech. Tím, že si uvědomujeme utrpení jakožto lpění na objektech, dostáváme se tedy, dá se říci, do procesu očisty samotné. Pokud nechápeme lpění, ulpívání na objektech jakožto utrpení, pak se nedostaneme do jako hlubšího pochopení procesu návratu do čistoty. Návratu do čistoty, tedy návratu do Nirvány. Nirvána, jak už jsem se zmínil, není nic jiného než náš původní stav, než původní stav vědomí. Zakalené vědomí lpění na objektech je spojeno s šesti druhy rozlišujícího vědomí. Jak jsme vysvětlili, hrubý aspekt nevědomosti je ten aspekt nevědomosti, který je spojen a který je očividný, který je spojen s našimi šesti smysly. A ten jemný aspekt procesu nevědomosti je ten aspekt, který normálně nevidíme, a to je ten aspekt, který není spojen šesti druhý smyslového vědomí. Neb je založen už na karmickém vědomí, na vědomím, které se hýbe. A v tomto vědomí pak začíná proces subjektu a objektu. Čili zakalené lvědomí, lpění na objektech je lpění na vlastně se jedná vždy o lpění na, na vědomí. Veškeré lpění není nic jiného než lpění na vědomí, ale jeho hrubá forma, ve které toto lpění poznáváme, to je lpění na objektech. Jemnější forma je pak lpění na vědomí samotné. Zakalené vědomí, lpění na objektech je spojeno šesti druhy rozlišujícího vědomí. Toto vědomí zmizí u těch, kteří dosáhnou osvobození na základě dvou cest, tedy posluchači a budhové pro sebe, ať si toho nemusí být vždy vědomí, pracují hlavně na základě Šesti druhů rozlišujícího vědomí na jejich základě poznají potom utrpení, které pochází z ulpívání a toto utrpení pak odstraní. A tím pádem toto zakalené vědomí ve smyslu ulpění na objektech transcendují. Toto vědomí zmizí u těch, kteří dosáhnou osvobození na základě dvouničních a u bodhisattvů, kteří dosáhli stavu ostanovení víry. Jak už se, jsme se zmínili, aspekt lpění je vždy spojen s aspektem vytváření nových a nových konceptů, na kterých pak toto lpění uvízne. Bez konceptu je třeba si uvědomit, lpění, pění je tol pění, které jako opice musí někde uváznout. A uvázne právě na konceptech. Čili lpění, vědomí lpění a vědomí vytváření konceptu je, ačkoliv jsou dva různé aspekty vědomí, jedná se o jeden proces. Proto. Zde ne tak, jako v neprobuzeném vědomí předtím. Tyto aspekty vědomí nejsou vysvětleny zvlášť. Tím, že chápeme zakalené vědomí, lpění na objektech, chápeme automaticky též lpění na konceptech. Jestliže toto vědomí netranscendujeme, pak přichází co, co bylo vysvětleno v neprobuzeném aspektu, pak přichází nové karmické vědomí a uvázání na něj, čili nové utrpení. Jestliže toto zakalené vědomí, lpění na objektech, zachytíme, a správně pochopíme, pak se můžeme vyhnout tomuto procesu vytváření nového karmického vědomí a lpění na něm, tedy lpění na utrpení, které toto vědomí vytváří. Jestliže, protože teď nemáme čas, toto všechno je vysvětleno později, jestliže praktikujeme se rozlišujícím vědom, šesti druhy rozlišujícího vědomí, pak praktikujeme na základě vědomí, v němž vědomí a faktory vědomí pracují v souladu. To znamená, jestliže vědomí je nečisté, faktory vědomí budou tež nečisté. Jestliže faktory vědomí jsou nečisté, vědomí bude tež nečisté. Jestliže vnější objekt je spojen s pěním, pak automaticky tež je spojen s pěním na vědomí a na aspektech tohoto vědomí, které toto vědomí utváří. Zakalené vědomí kontinuity mysli. Vysvětlili jsme, proces individualizace je proces uváznutí v kontinuálním vědomí. Jestliže neuvázneme v zakaleném vědomí pění na objektech, ne, neznamená to, že jsme osvobozeni z zakaleného vědomí kontinuity mysli. Toto zakalené vědomí kontinuity mysli je nutno poznat jemnějším aspektem vědomí, než vědomí lpění na objekte. Zakalené vědomí kontinuity mysli, které je spojeno šesti druhy rozlišujícího vědomí. To znamená, že objekt a subjekt je na základě stejného pojetí čistoty nebo nečistoty. Jestliže je vědomí čisté, objekt je čistý. Jestliže je vědomí zašpiněné, objekt je tady zašpiněný. Hm? Čili je to hrubší forma vědomí. Rupší forma nevědomosti, tedy forma nevědomosti spojená ještě s představou vnějšího a vnitřního. Ve vědomí, které je spojené s šesti druhy rozlišujícího vědomí, je jasná představa vnějšího a vnitřního. Vědomí, které není spojené šesti druhy rozlišujícího vědomí, představa vnějšího a vnitřního pak neexistuje. Proto se jedná z hlediska pouhého vědomí o jemnější formy vědomí, které není možné normálním rozlišujícím vědomím jasně proniknout. Proto z hlediska učení pouhého vědomí pro praktikanty cesty a rahatství Vásány, neboli takzvané stopy minulý karmy ve vědomí, nejsou překážkou, ale po bodhisattvu, který se chce dostat do stavu budhoství, jsou překážkou. A tyto stopy minulých rozlišení, které sice u arahata nevedou dál k lpění a k nové karmě, ale nejsou plně odstraněny. Můžou být z hlediska pouhého vědomí odstraněny pouze hlubším pochopení těchto jemných aspektů vědomí, které v učení da, klasické abidormy nejsou vysvětlené. Zakalené vědomí kontinuity mysli, které je spojeno s šesti druhy rozlišujícího vědomí, Bodhisattva, který dosáhl stavu ustanovení víry, když dále pěstuje prostředky, to znamená šest druhů dokonalostí, ho postupně opouští a úplně ho opustí po dosažení stádia čisté mysli, čili přímé realizace takovosti. Takovosti ve smyslu opravdového vědomí. Předtím jsme mluvili o devíti aspektech vědomí v rámci vysvětlení neprobuzeného aspektu vědomí. Teď mluvíme o druhých vědomí. Je třeba si uvědomit, že tyto neprobuzené aspekty vědomí, které jsme předtím vysvětlili, závisí přímo na těchto druzích vědomí. Ale byly vysvětlené předem, protože nejprve musíme poznat, proces, jak jsme se dostali do samsárického stavu, do stavu utrpení, aby jsme mohli poznat proces správného čisty. Proto teď začínáme, předtím jsme začali od začátku, od jemného a došli jsme k tomu nejhrubšímu, k utrpení. Teď začínáme od toho hrubého, aby jsme se dostali do toho nejjemnějšího. A to je proces očisty. Proces očisty je tedy poznání stále jemnějších stavů vědomí. Dále zakalené vědomí rozlišujícího intelektu. Předtím jsme mluvili o tom, že vlastně proces individualizace založené na základním vědomí, začíná na tomto vědomí. Vědomí rozlišujícího intelektu, které se rozliší mezi čistým a špinavým, mezi dobrým a zlým. Zakalené vědomí rozlišujícího intelektu, které je spojeno s šesti druhy rozlišujícího myšlení, má nás je základ těchto šesti druhů rozlišujícího myšlení. A vlastně manas přichází k své funkci, což je kontinuita vědomí, na základě, jak už jsme vysvětlili, zakalené vědomí kontinuity, neboli aspektu kontinuity. Zakalené vědomí rozlišujícího intelektu, které je spojeno s šesti druhy rozlišujícího vědomí. Bodhisattva se od něj postupně osvobodí po dosažení stádia a Teď jsou vysvětlení různých stádí realizace bodhisattva, tak jako realizace posluchačů je ve čtyřech takzvaných ovocích cesty. Realizace budovství je vysvětlována na základě deseti stupňů probuzení bodhisattva. První je čistá mysl neboli mysl, takzvaná pramudita. Pramudita znamená radování se nad poznáním takovosti, radováním se nad poznáním pravdy, nad přímým poznáním pravdy, ne intelektuálním poznáním pravdy. Pravdy čeho? Pravdy takovosti ve smyslu nesubstančního stavu všech věcí. Druhý stupeň realizace o kterým zde mluví, je stupeň vymála, to znamená čisté mysli, kde bodhisattva se zdokonaluje v morálních takže jeho trénink v hluboké koncentraci nemá žádné překážky. jelikož jeho chování nevede k žádným vyčítkám. A čtvrtý stupeň pak je poznání vlastně Sedmi důvodů probuzení, pak čtyř pravd, pak souvislého vznikání. A na základě poznání souvislého vznikání je dosažení stádia dokonalých prostředků, vedoucí k osvobození se od znaků mysli. To je sedmý stupeň realizace. Sedmý stupeň realizace je tedy stupeň realizace, kdy bodysatva už neulpívá na žádném znaku objektu, ale musí na to vina kládat ještě úsilí. Osmý stupeň bodhisattvovství je pak Ačala bůmy, což je kdy už k tomu, aby nebral žádné znaky objektu v mysli, nemusí dělat žádné úsilí. A v tomto stupni realizace vědomí dle tradice se nacházel autor tohoto traktátu, tedy Moudry a Švagoša. Teď se dostáváme do jemných aspektů nevědomí, kterých jsme normálně, my, obyčejní bytosti, nejsme si vědomí. To je zakalené vědomí zjevující formy, jež není spojeno šesti druhy rozlišujícího vědomí. Formy se v nás zjevují, z toho jsme si vědomí, ale nejsme si vědomí, že je to na základě toho objektivního aspektu základního vědomí. Bodhisattva se od něj osvobodí na základě dosažení stádia svobody ve zjevování forem. To je osmý stupeň probuzení, kdy bodhisattva nemusí vynakládat žádné úsilí k tomu, aby žádný objekt do vědomí nebral jakožto existující. To neznamená, že toto vědomí si objektu není vědomo, je si vědomo objektu daleko jasněji než my všichni dohromady, ale na tomto stupni realizace už není možné, aby toto vědomí se s jakýmkoliv objektem identifikovalo. Čili je to stav, který dle komentáru koresponduje stavu arahata, kdy vědomí je nad veškerými vlivy zašpinění. Tedy aktivní vědomí. Dále zakalené vědomí, jež není spojeno s šestidroj rozlišujícího vědomí. Tady jsem asi něco vynechal. To je to vyvstávající vědomí. a to jsem tady asi vynechal. Tak to musím tam doplnit. Dobře, že to ještě čtu. Tak to je to vyvstávající vědomí. První, aby vědomí nám něco zjevilo, musí vyvstat. Tento aspekt vyvstávajícího vědomí není nic jiného než subjektivní aspekt vědomí. Bodhisattva se od něj může osvobodit po dosažení stádia a svobody co se týče tvorící stupni. sádumaty bůmy, to znamená vědomí, kdy zvládne čtyři aspekty moudrosti bez zábran. Dále zakalené základní aktivující vědomí. Teď se dostáváme na samý začátek. Vše začíná tím, že se vědomí na základě minulé karmy Začíná aktivizovat, tedy se dává do pohybu. Zaklené základní aktivizující vědomí, když není spojeno šesti druhy rozlišujícího vědomí, potřebujeme jemnější intuici než intuici založenou na šesti druzích rozlišujícího vědomí, aby jsme si toho procesu byli vědomí. Bodhisattva se do něj. Se od něj osvobodí na základě dosažení konečného stádia cesty. V momentu, kdy dosáhne budouství. Tedy v desátém stupni, když dosáhne pak na základě desátého stupně budouství. Teď další částí se nebudu zabývat. Pak je komentář k předešlé části. Některé části traktátu jsem chtěl přečíst ale nevím, jestli se k tomu dostaneme. V této situaci asi nejlepší, když půjdeme k té části, která je přímo spojená s praxí, praxí šamaty a vypašany, která je nejdůležitější v pochopení toho, co bylo řečeno. Tato část patří do čtvrté kapitoly, O víře a praxi. Přečtu jenom základní vysvětlení. Třetí kapitola vysvětlení byla ukončena. Následuje čtvrtá pojednávající o praxi bodhisattvů a o víře. Její obsah je pro ty, kteří ještě nepatří do skupiny bytostí neodvratně určených k dosažení nejvyššího probuzení. Otázka, jaké druhy víry a jaké druhy praxe mají bodhisattvové. Stručně řečeno mají čtyři druhy víry. To je důležitý aspekt tohoto traktátu. Za prvé víru v původní zdroji. Na pochopení traktátu musíme mít tuto víru. Spočívá v radosti z významu takovosti a meditace na něj. A co je meditace na něj, to teď budeme vysvětlovat. Pak druhé aspekt, další aspekty víry, pak za druhé víru v buddhy a jejich nezměrné cnosti, která spočívá v nepřetržisté meditaci o nich. Tedy meditace o budhovství v pojetí tohoto traktátu, stejně jako v Mahajána, Nirvána, Sutra. Buddha, neznamená, Buddha, Dhamma a Sangha neznamená nic jiného než pojetí velké nirvány a symboly této velké nirvány. Nirvány, která neodděluje mezi vědomím, bytostmi a budhovství. Tedy v tomto smyslu je tež vysvětlena víra v budhy a jejich nezměrné cnosti, která spočívá v nepřetržité meditaci o nich, setrvávání v jejich blízkosti, sloužení jim, setrvávání v blízkosti budhu, Paradoxně, aby jsme to pochopili, není nic jiného než setrvávání v probuzeném aspektu našeho vědomí. Dávání jim darů, jejich uctívání, rozvíjený kořenů dobra a přece vzetí dosáhnout vševědoucnosti. Za třetí víru ve velký užitek pravdy budhovy nauky, která spočívá v neustálé meditaci o pěstování všech dokonalostí. Za čtvrté víru v to společenství, které správně praktikuje praxi, která prospívá jim i druhým. Spočívá v radosti z pobývání v blízkosti bodhisatů za účelem studia správné osvícené praxe. A správná osvícená praxe je tedy šest dokonalostí. Zde máme pět dokonalostí. Dokonalost dávání, dokonalost cnosti, dokonalost trpělivosti, dokonalost úsilí a dokonalost meditace, utišení a vhledu. A teď vysvětlím v krátkosti, o co se jedná. Praxe utišení a vhledu. Jak bodhisattva pěstuje praxi utišení a vhledu? Odpověď. Utišení vědomí znamená nechat ustat vyvstávání všech znaků, předmětu předmětů a pouze sledovat vědomým, Objekt utišení. Vhled znamená jasné rozlišování vlastnosti všech soucen, které vznikají a zanikají na základě důvodu a příčiny, A pouze sledovat vědomým objekty vhledu. Praxe sledování dvou aspektů. Jak praktikant pouze sleduje tyto dva aspekty tím, že se učí postupně rozvíjet meditaci na oba aspekty praxe, jeden nerozlučně od druhého. Hm? To je vysvětleno blíže, jestliže se chcete poznat filozofii pouhého vědomí, je stojí za to se zabývat Sándy Sutra, někdy snad se k ní dostanu vysvětlím ji. Sándy Sutra je pak vysvětlen, eh, jak v detailu Buda vysvětluje nikomu jinému než Bodhisattvovi, Majtrie samotnému, jak ideálně sloučit praxi utišení a vhledu. Jestliže pochopíme, že všechny objekty meditace jsou mentální objekty, nejsou nic jiného než vnější aspekty vědomí, pak se praxe stává jasno. Vlastně, jestliže pochopíme objekt meditace jako praty bimba, jako reflexi našeho vědomí, pak návod, jak spojovat utišení a vhled se stává jasnějším. teď se zmíníme o pěstování utišení. Praktikant, který pěstuje utišení, by měl žít na tichém místě, sedět se zpríjmeným tělem a mít správné soustředěnou mysl. Jeho soustředění by nemělo záviset ani na dechu, ani na tvarech či barvách, ani na prostoru, ani na elementech země, vody, ohně a větru, zkrátka na žádném objektu pěti smyslů. Důležité pochopit. Čili to je návod, jak poznat to, jak rozlišující mysl, aniž jsme si toho vědomí, způsobuje, že Lpíme na konceptech, které si vytváříme lpěním. Jakmile vyvstanou v mysli znaky objektů, zbavuje se jich na základě správné pozornosti. Zbavuje se dokonce i mysli o jejich odstranění. Je to proto, že chápe, že všechna jsoucna v takovosti, jsou od samého počátku bez vnějších znaků. Nimita. Prosté procesu vznikání a zanikání v každém okamžiku. Čili praxe utišení je napojená na praxi hledání takovosti a realizace takovosti. Dle v Lankavatara Sutra existují čtyři druhy samády, čtyři druhy Diány. Diana hlupáku, kterou my většinou praktikujeme, což je Diana na napojená, kde vědomí se stotožní s objektem a splýne s objektem, jako je dech, nebo jako je různé nečistoty těla, jako jsou různé barvy a tak dále. A tato praxe, ačkoliv je základem všech praxí utěšení, nevede k přímému poznání takovosti. Proto Lankavatara Sutra ji nazývá praxí nevědomců. Pak je praxe utišení ve smyslu hledání takovosti. A to je, co je vysvětleno tady, pak je praxe utišení ve smyslu poznání takovosti, bezprostředního poznání takovosti, což je, jestliže Bodhisattva se dostal aspoň do prvního stupně přímého poznání takovosti. A nakonec pak takzvaný samády tatágatu, které je nepřerušené. Když takto medituje, nesmítež dopustit, aby jeho mysl nejprve sledovala vnější smyslové předměty a pak se jich snažila další následující mysli zbavovat. To ale neznamená, že nemusí, nemůžeme použít meditace na dech a tak dále, aby jsme praktikovali pak s pochopením meditaci na takovost. Naopak, pokud nedosáhneme jisté koncentrace mysli, pak se nedá mluvit o kontemplaci takovosti, jakožto šamata meditace. Když se vědomí roztiluje, musí ho meditující soustředit uvnitř tak, aby zůstalo ve stavu správné pozornosti. Správná pozornost zde znamená, že rozumí, že vše je jen pouhé vědomí. Vnější předměty neexistují a vědomí samo je prosté všech znaků. Tady se dostáváme k jádru věci. Jako takové se nedá dosáhnout v každém okamžiku vnímání. Celé Mahajanové učení je založeno na tom, že opravdová podstata všech soucen je ta, že se nedají nijak dosáhnout, nedají se nijak zdefinitovat, udělat definitivní. Když vstane z meditace v sedě, ať se prochází nebo stojí, ať vykonává cokoliv, stále si upomíná pomocné prostředky, utišení, které umožňují další přebývání v kontemplaci takovosti. To, to znamená, že jestli je třeba i meditace na dech a na různé pomůcky, může zde sloužit jako. Znovu vrácení se k kontemplaci takovosti. Když takto praktikuje delší dobu, čistota vědomí zraje a tím dosahuje stability. Když mysl najde stabilitu, postupně se vyostří a zintenzivní, takže se přibližuje stavu dosažení samády takovosti. Vědomí tak odstraňuje svá poskvrnění, tím jeho důvěra roste a tak rychle dosahuje stavu probuzené mysli Bodhisatů bez regrese. Existují však lidé, kteří se nezbavili pochyb, nemají důvěru zlořečí budhu a bodhisattva mají karmické překážky dané těžkými pohřešky v minulosti a jsou arogantními či líní. Tento druh lidí ovšem není schopen dosáhnout pohroužení do takovosti. Na základě tohoto samády Praktikující poznává jednotu, jednotnou vlastnost sféry skutečnosti, o tom jsme mluvili, o to, to je stále, co traktát zdůrazňuje, ve které těla bytostí a tělo pravdy všech budhů tvoří jeden celek. Prostý veškeré duality. Právě tato zkušenost se nazývá samády jedné cesty. To je to, o čem tež mluví Lankavatara Sutra, o čem mluví Gana sutra a tak dále. Samády jedné cesty. V každém momentě by si měl být člověk vědom nereality rozlišujícího vědomí a konceptu, které, na které toto rozlišující vědomí je napojeno. Je třeba vědět, že takovost je základ samády a ten, kdo praktikuje s tímto pochopením, ten může postupně vstupovat do nesčetných druhů koncentrace. Proč? Protože he, jelikož všechny objekty jsou takovost uvnitř a venku, he, pak takovost je jedno samády, což je samády realizovaných buddhisatů. A teď ukončení pochopení meditace vledu. Ten, kdo praktikuje meditaci vhledu, by měl jasně rozlišit všechna podmíněná soucna ve světě jako jevy, které nemají dlouhého trvání. Jsou v procesu neustále momentální změny. Všechny formace vědomí vznikají a zanikají v každém okamžiku a proto jsou strastné. Praktikant by měl též pozorovat, jak soucna, na která v minulosti myslel, jsou nejasná jako sen, ty, na které myslí v přítomnosti, procházejí jako blesk. a ty, na které bude myslet, budou jako mraky, co náhle vyvstávají v prázdnotě. Dále by měl nahlížet na všechna těla ve světě jako nečistotu, jsou složené z různých druhů špíny, nedá se radovat ani z jednoho. Teď je použití vhledu a spojení praxe utišení a vhledu, ale to už necháme, protože jsme ten čas, který by nám byl dán, už dávno překročili. Doufám, že moje vysvětlení bude aspoň trochu užitku a že aspoň některý z vás se začnou těmito věci zajímat. Pokusím se sice ne tento rok, ale snad někdy v budoucnosti budu dále pokračovat. Ta verze traktátu, která je jako už zdá se mě být připravená k publikaci, se nachází v Dama dýpa stránky. Jo? A já napíšu k tomu překladu ještě poznámky. Doufám, že v dohledné době a pokusíme se ho vydat, až bude vydán a poznámky budou, pak možná ještě v dohledné době napíšu eh, další komentář spojen s jedním druhým dílem, které mám úmysl přeložit, které se nazývá Tásheng Chikwan eh, – Meditace utěšení a vhledu v Mahajánovém poeti od mistra Choisu, tentokrát Číněna, který rozvádí dále ideje tohoto traktátu v praktickém smyslu hlubšího pochopení meditace šamatá vypašana. Toto dílo mělo tež stejně tak jako tento traktát hluboký vliv na další vývoj čínského buddhizmu. Předáme zásluhy pro dobro všech bytostí dostali jsme ze, od dárců na Tajwanu sochu bodhisattví Avalokitejshváry, bodhisattví velkého soucitu. Velký soucit je základ pochopení meditace na takovost a meditační praxe Mahajánové, proto. Ukončíme tež recitací mantry velkého soucitu a jakožto vlastně posvěcení této sochy. Tato mantra není ničného než oslava ctností tohoto vody Tedy cností velkého soucitu jehož a Pán, který stále hledí dolů což znamená na nás bytosti, které ještě jsme ve stavu utrpení. Tak První je předání zásluh, pak mantra velkého soucitu. A tím dneska skončíme. Eta, ota, ča, mehi, sambadam, puňa, sambadam, sabbe, deva, anumodanto tu sabba, Eta Vata Chamehi Sampadam Punya Sampadam Sabbe buta Anumodantu Sabba Sampadisidhya Eta Vata Chamehi Sampadam Punya Sampadam Sabbe Satta Anumodantu Sabba Sampadisidhya Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Anumoditwa Anumoditva Chiramrakantulu Kasasana Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditva Chiram Rakantu Desanam Aka Satta Chabumattha Deva Naga Mahidika Punyantan Anumoditva Chiram Rakantu Tumamparang Sabi Tio Vivajantu Sabarogo Vinasatu Mate Bhavat Vantarayo Sukhi Bhava Kubhava Bhavatu Sabamangalam Rakantu Sabadevata Saba budhánu bávene, Saba bávene, Saba sangánu Sada soti bavantute devo vasatukálene, Sasa sampati hotu cha Pito bhavatuloko cha Raja bhavatudammiko. Namo ratnatraya Namo ārya avalo kite shwaraya Bodhi Sattvaya Maha sattváya, Maha karu nikaya Om sarva bhayesu trána Tasmai namaskritya imam, Arya avalokitesvara, Tava nila kanta namo hridayam, Avar taishyami sarva arta sadanam shubam ajayam,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 Darsana Prahradaya, swaha Mahasidaya, Svaha Siddha Julokeshvaraya, swaha Shanka Shubdana Bodhanaya, Svaha Nila kantaya, swaha Svaha Vama Disha stita Krishna Jinaya, Svaha Viagra Čarma Nivasanaya, swaha Namo Ratnatraya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Om Sidiantu Mantra, Pádhája sváhá a děkuji za to, že jste mi dali příležitost opravit ten traktát. Kdybych zde neměl tuto sadu přednášek, nikdy bych asi k tomu nedošel, tak teď jsem to opravil a doufám, že to vyjde a bude to pro dobro mnohých. Děkuji a tím končím.